Я його і не знала зовсім, а я із Санкт-Петербурга. Просто нам треба було якось на цей параплав потрапити. А як потрапити, якщо місць немає? От і найнялися вас, тобто гостей, розважати, ролі виконувати, аби веселіше всім було їхати. Така вигадка капітана. «Оце так новина!» – не втрималася від вигуку «А навіщо ж вам це треба?» Мусі ну, так приємно було розмовляти. Тільки зараз вона відчула, як їй не вистачало довірливого, тихого, жіночого спілкування, такого, якого у неї ніколи не було. А тут... З'явилася подруга, і не просто подруга, рятівниця. Та він за одним тут послом стежив, якісь давні в них рахунки. «Послом?» – здивувалася Ванда. «Хіба тут був якийсь посол?» «Я вже з усіма познайомилась і ніякого посла не бачила». І не могли бачити пошепки, вигукнула Мусі, озираючись на двері. Адже його у перший же день убили. Убили? Боже мій, стисла її руку Ванда. Як таке могло статися? Хто? Не можу повірити. Так, тут дійсно небезпечно. Мусі сподобався її перелік. Ще б пак, зацікавити, вразити таку жінку було непросто. Так, небезпечно, сказала Муся. Та й пан Шток, гадаю, загинув не без чиєї допомоги. Благаю, не жартуйте так, затримтіла сильніше за Муся, чарівна Ванда. Така приємна подорож і ось на тобі. Навряд чи мої нерви зможуть таке витримати. А у вас є хоч якісь докази? Гадаю, скоро будуть, – поважно сказала Муся. Ми спочатку думали, що те все на ґрунті ревнощів, або помсти, або шантажу. Але то все маячня, побічний, так би мовити, ефект. «Тут справи серйозніші, політичні, але про них я вам не можу розповісти». «Ну, то й не треба», – ледь не благала перелякана Ванда. «Але, гадаю, варто про це все сповістити на берег, у поліцію. Вам у двох із цим не впоратись». «Так, вірно». На берег кивнула Муся і хотіла було підвестися і татусеві телеграфувати. Але Ванда лагідно вклала її на ліжко. Ви вся горите, Люба, сказала вона, поклавши Мусі руку на чоло. І вам потрібний новий одяг. Погляньте на сукню. Зараз пошукаю для вас щось із свого. Муся Лише зараз звернула увагу на те, що її сукня розірвана і заплямована коров'ячою кров'ю. Ванда виняла з шафи зелене кімоно. «Ось, передягніться, а я сама схожу до телеграфіста. Скажете, кому і що сповістити?» «Не залишайте мене!» – вигукнула Муся. «Не бійтесь, я скоро повернусь сказала Ванда, «а поки що випийте ось це». Вона накрапила у склянку з водою краплі. «Це вас заспокоїть». Муся покірно випила ліки, із соромом помітивши, що її зуби трохкотять об край склянки. «От і добре», сказала Ванда, «я вам допоможу, не хвилюйтеся». Я сходжу до радіорубки. Так, так, дякую. Це треба зробити негайно, впадаючи в теплу дрімоту, пробурмотіла Муся. Зараз скажу вам адреси.